Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur Dan senantiasa Memuji Allah Azza wa Jalla Atas segala Limpahan Karunia dan ni'matnya Dan yang terbesar adalah nikmatul islam Al-iman Demikian pula termasuk Di antara ni'mat Allah yang terbesar adalah nikmat al-ilmu wa talabul al ilm dan Ayol Ikhwar Rahimani Warahmukumullah Alhamdulillah Kembali kita di sore hari ini Yaitu Rabu 6, hari Rabu 6 Sofar 1445 Hijriah Yang bertepatan dengan 23 Agustus 2023 Kembali Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita Untuk kembali melanjutkan kajian online ini dengan membahas kitab Sahih al-Bukhari. Kajian yang ditujukan untuk al-Ikhwah yang ada di Masjid al-Hanif. Di kota Bandar Lampung. Yang beberapa waktu lamanya kajian sempat terhenti. Di antaranya disebabkan karena adanya daurah. As-Salafiyya al-Imam al-Muzani. Yang kedua yang kita kedatangan para ulama, para masyayikh, yang dengan itu kita mendapat curahan ilmu, kita mendapat bimbingan, termasuk ilmu dan bimbingan terkait fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Yang mana para masyayikh kita menyatakan bahawa para asatidah jumhur, itu tidak bersama ulama, Mereka tidak memiliki hujjah. Tidak memiliki dalil. Mereka adalah kaum yang sifar ala shimal. Karena enggak punya hujjah. enggak punya dalil. Namun berani memfonis. Bisanya hanya memfonis. Nah. Mereka adalah kaum yang apabila diajak. Bermajlis. Berjumpa. Bahkan berjumpa dengan Syekh Al-Alamah. Abdullah Al-Bukhari. Hafizahullah Ternyata juga tidak bisa mendanakan hujjah Bisanya hanya diam ya. Tidak mau menjawab Menampakkan komitmen Suluh ternyata Mengingkari suluh tersebut Ayol ikhwar rahimani Warahmukumullah Maka Alhamdulillah para ulama Para masyaih membimbing kita Memberikan arahan kepada kita Untuk kita terus berjalan Ya, selama para setidak tidak bertaubat dari kesalahannya, yang mana kita juga telah alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Nam untuk menunaikan arahan para ulama untuk selalu mengajak bersatu, mengingatkan persatuan, untuk selalu mengulurkan tangan uhuwah untuk setelah adanya solh itu adalah membuka lembaran baru kita terus ya melakukan itu namun mereka tidak ada tanggapan tidak ada respon naam terus mengembandangkan perpecahan ya mengusir menarik wakaf, memecat orang naam menyuruh anaknya cerai lakukan lebih parah penyikapan yang terhadap hizbiyin kita disikapi sebagai seorang hizbi, seakan-akan kita ahlul bid'ah, bahkan seakan-akan kita orang kafir. Mereka terus ketika dinyatakan terang-terangan oleh para masyih, mereka cipher ala shimal, mereka enggak pun nak mereka orang yang ingkar janji, mereka suluh-suluh. ternyata enggak suluh. teriak teriak. Kenapa enggak bersatu? Kenapa tidak menyalankan bimbingan ulama? Eh, kalian terlambat. Kalian sudah punya rapot merah Kalian orang yang selama ini tidak bersatu Kalian orang yang selama ini Tidak mau bersatu Kalian orang yang selama ini Tidak mau diajak Bersatu bahkan terus menggunakan perpecahan Sekarang teriak-teriak bersatu Sekarang setelah Dinyatakan syifar ala shimal Yang pernyataan beliau itu Bukan Karena katanya atau katanya beliau tak bertemu Langsung Dengan para asadidah itu di majelis di Jember dan dilanjutkan di Jalsal Madinah. Beliau lihat beliau alami langsung mereka orang-orang yang enggak punya hujjah bahkan enggak bisa bicara. Nah, hanya bisanya memfonis. Maka yol ikhwah rahimani warhamakumullah. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita untuk kita terus berjalan ya. Kita <tuh> bagaimana beliau mewanti-wanti Bu tadi di akhir Majlis dari daurah itu untuk kita terus sibukkan diri dengan ilmu. Jangan kita menyibukkan dengan mereka yang masih berkecimpung mengobarkan fitnah. Kita terus belajar. Dan termasuk Alhamdulillah Yahweh Al-Ikhwah. Semoga kita di sore hari ini. Termasuk orang-orang yang juga menyarankan nasihat para masyaih kita. Kita menyibukkan diri dengan ilmu. Kita menyadari. Kita masih terus butuh untuk belajar. Kita masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ya, kita terus butuh pada ilmu dan kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Ayol ikhwar rahimahni wa rahmukumullah. Maka, di sore hari ini kita masuk pada bab yang kedua. Qala al-imamun Bukhari rahimahullah haddathana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an-Hisham bin Urwah. An-Abihi. An Aisyah, Ummul Muminin, radhiyallahu anha, An al Haritha bin Hisham, radhiyallahu anhu, Saya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Fakal, Ya Rasul Allah, Kaif Yaatika Wahi? Fakal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Ahiyanan Yaatini Misla Salat Misla Salat al Jaras, Wahu Ashadhu Aliya. فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ أَنْهُ مَا قَالَه وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَأِي مَا يَقُول قَالَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي يَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ la yatafassadu 'araqa Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf di sini beliau adalah Sheikh Al-Imam Al-Bukhari pada sanat hadis ini Beliau adalah Abu Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi At-Tinnisi ya karena beliau tinggal di negkota negeri Tinnis yang merupakan bagian daripada Mesir. Asal beliau adalah Damaskus. Asal beliau adalah dari Damaskus. Namun tinggal di Tinnis. Karena beliau di Masyuki. At-Tinnisi. Abu Muhammad Al-Kala'i. Abu Muhammad Al-Kala'i. Sikatun Mutqin. Sikatun Mutqin. Ya. Ya. Beliau juga merupakan asbatun nas fil muatok. Ya. Asbatun nas orang yang paling kokoh. Peribayatannya, ya, dalam kitab terhadap peribayatannya terhadap kitab al muatok. Ya, orang yang paling kuat, paling kokoh, ya, paling hafal dalam periwayatan kitab al muatok. Demikian. Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in mengatakan ma baqya fil muwatta awsak min Ibn Yusuf. Tidak ya, tersisa. Dalam peribayatan kitab Al-Muwatta yang merupakan karya Imam Malik yang lebih kuat, lebih terpercaya dibandingkan Ibn Yusuf. Ia yani Abdullah bin Yusuf. Nah, beliau min kibaril asyirah. Ya, para ulama muhadisin yang di tabakah ke-10 Yang Senior Termasuk jajaran Kibar Al-Asirah Qala akhbarana Malik Ya ini Al-Imam Malik bin Anas ya, Guru Ab Ab Abdullah bin Yusuf At-Tin Nisi Di sini Adalah Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Beliau adalah sebagai Penulis kitab al muwatta. Nah dari sini Sebagaimana pernah disinggung oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam syarahnya bahawa pada hadis pertama ya, beliau membawakan sanad dari al humaidi Abdullah bin Az-Zubair kala haddathana Sufyan ya, yang mana Al-Imam Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah dengan Al-Imam Malik pada sanad hadis ini, itu satu tabakah ya, Beliau memang sengaja di hadis pertama mengambil hadis melalui jalur sanad Sufyan As-Sauri yang beliau adalah Al-Makki. Sementara di sini adalah dari Alimah Malik yang beliau Al-Madani. Yang mana dua kata itu itulah tempat diturunkannya wahyu. Tempat diturunkannya wahyu. Hadis pertama beliau ambil dari jalur Yahya uh, Sofyan bin Uyainah. Ya, karena memang wahyu turun lebih dulu di mana? Di Mekkah. Sementara pada hadis kedua ini beliau meriwayatkan dari jalur Malik bin Anas yang beliau adalah di Madinah yang memang kota Madinah merupakan uh, kota kedua diturunkannya wahyu. Sehingga di sini terdapat kesesuaian dan keserasian yang sangat bagus. Yang disusun oleh Imam Al-Bukhari pada sahihnya ini. Sementara, Ini adalah kitab Bad'il-Wahyi. Kitab tentang dimulai diturunkannya Wahyu. Sehingga terdapat isyarat bahawa, Terdapat isyarat bahawa, Yang pertama adalah di Mekah. Kemudian yang kedua, Di kota Madinah. An-Hisham bin Urwah an-Abihi. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Sehingga Hisham, adalah putra daripada Urwah. Urwah adalah putra daripada Az-Zubair bin Al-Awam, di mana Az-Zubair bin Al-Awam ini adalah sahabat. Sehingga, Urwah adalah putra sahabi. Ya, Hisham, cucu. Sahabat Az-Zubair bin Al-Awam. An-Hisham bin Urwah, an-abihi. An-Hisham bin Urwah, an-abihi. Ya, sehingga siapa ayahnya yaitu Urwah sendiri. Ya, Hisham bin Urwah an Abihi ayat an Urwah an Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha. Nah, Aisha ummul mu'minin adalah khalah. daripada Urwah, bibi daripada Urwah. Kenapa? Karena ummul mu'minin Aisha adalah ukhtu ummi saudara ibunda beliau yaitu Asma binti Abi Bakar Asma binti Abi Bakar ya sehingga Aisyah yang juga binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa anhum jami'an ini adalah siapa? khal daripada Urwah Ummul Mukminin radhiyallahu anha Naam Mere para istri nabi alaihi salatu wasallam mereka adalah ummahatul mu'minin. Ya, para istri nabi alaihi salatu wasallam mereka adalah para ummahatul mu'minin. sebagaimana firman Allah taala wa azwajuhum ummahatuhum istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda mereka ya yakni para istri nabi adalah seperti kedudukannya Ibunda bagi kaum muslimin. Ia mereka seorang ibu. Seorang ibu. Ya, maka wajib kita menyikapinya seperti menyikapi ibu. Ia dalam hal al-ihtiram. Dalam hal apa? Al-ihtiram. Wa tahrim nikahihin. Nah. Dalam hal penghormatan. Ya, kita menghormati para istri Nabi layaknya. Kita menghormati ibu kita sendiri. Yang kedua. Dalam hal tahrim nikahi hin sebagaimana seorang tidak boleh menikahi ibunya sendiri maka demikian pula tidak boleh menikahi para istri nabi alaihi salatu wasallam walaupun sepeninggal nabi walaupun sepeninggal nabi nah dalam hal, dalam dua hal inilah kita menyikapinya sebagai ibunda tidak dalam yang lain-lain yang, yang lain ya, ini tidak dalam hal mahramiah ataupun khalwah tidak Ya, tetap untuk uzuran ini mereka bukan mahram dan mereka uh, apabila kita datang pada mereka wajib dibalik hijab. Iya. Disebut dengan ummul mukminin wa illa maksudnya apa? Ummul mukminin wal mukminat. Namun demikianlah sebut ummul mukminin al-ghalib, al-ghalib. Dan sekarang mayoritas Semuanya disebut kaum mukminin, walaupun memang di sana ada kaum mukminat, ja, sehingga tercakup sebutan umul mukminin, ja, termasuk tercakup pula di dalamnya umul mukminat. An-Naharib bin Hisham radhiyallahu anhu bahwa Al-Harib bin Hisham, Al-Harib bin Hisham ini adalah Al-Makhzumi, adalah Al-Makhzumi, ya. Dia adalah saudara sekandung dari Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Beliau adalah Haris bin Hisham. Abu Jahal mati kafir di perang Badar. Ya. Abu Jahal mati kafir di perang Badar. Sementara Al Haris bin Hisham dalam perang Badar. Demikian pula berlanjut pada perang berikutnya. Peperangan-peperangan berikutnya termasuk perang Uhud, beliau berperang dalam posisi melawan kaum muslimin karena beliau masih kafir. Beliau baru masuk Islam pada Yaumul Fathil Makkah, Yaumul Fathhi Makkah. Ya, beliau masuk Islam pada Fathu Makkah. Dan hasuna Islamuhu Wa kana min fudolai sahabah. Demikian kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Beliau bagus keislamannya. Dan menjadi jajaran termasuk para sahabat yang utama. Ya, para sahabat yang utama. Termasuk beliau ikut dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain setelah Fatuh Mekah. Ya. Uh, demikian pula. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, beliau juga turut berjihad dalam berbagai pertempuran. Termasuk di antaranya beliau berjihad di turut berjihad dalam perang Yermuk. Perang al-Yarmuk. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang wafatnya beliau. Sebagian menyatakan beliau wafat pada peristiwa Ta'un Amwas. Yang terjadi di Syam pada kala-kala kala itu. Sebagian lainnya menyatakan bahwa beliau wafat pada perang Yarmouk. Pada perang Yarmouk itulah beliau wafat. Yang itu terjadi pada tahun 15 Hijriah. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hajar. Beliau isyaratkan dalam Fathul Bari. Beliau katakan, Wastashada fi futuhis Syam. Wastashada fi futuhis Syam. Nah, annal Harith bin Hisham radhiyallahu an bahwa al Harith bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di sini ada dua sahabat ummul muminin Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat al Harith bin Hisham. Nah di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa Al-Harith bin Hisham yang bertanya kepada Nabi itu, dalam kesempatan itu pula, Ummul Mukminin Aisyah hadir. Ummul Mukminin Aisyah hadir. Ya. Sehingga dari sini sebagian ulama menyatakan bahawa hadis ini termasuk kategori musnad Aisyah. Ya. Namun kemungkinan kedua adalah, bahawa Aisyah tidak hadir dan menerima berita tersebut, atau menerima hadis ini dari Hisham dari Afwan dari Al Harith bin Hisham dari sahabat Al Harith bin Hisham beliau memberitakan ya menyampaikan hadis ini setelah itu termasuk diantaranya adalah ter kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga ini termasuk Mursalus sahabah nah dan ini memang apa Mursalus sahabah tetap merupakan hadis yang bersambung hanya saja bah secara kategori Hadis ini dengan kalau seperti ini, menurut kemungkinan kedua, berarti hadis ini merupakan musnad al Harith bin Hisham, kategori hadis yang berasal dari sahabat al Harith bin Hisham. Nah, baik, sehingga sahabat al Harith bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Fa ya Rasulullah kayfa yatikal wahyu? Ya Rasulullah bagaimana wahyu datang kepadamu? Kepada anda? Fa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yatini mithla shalsalatil jaras Fayus, wa huwa alayya fa yus fa yufsam anni wa'aitu anhuma qala. Terkadang malaikat datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Ya. Atau terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Wahu asyadduhu alaiya. Cara ini adalah cara yang paling berat atasku. Ya. Cara yang paling berat atasku. Fayufsamu anni. Maka setelah terpisah, selesai dariku. Waqat wa'aitu anhu maqala. Maka aku ketika itu selesai, aku pun telah paham apa yang diucapkan oleh malaikat. Dalam menyampaikan wahyunya. Wahyanan yatamassalu li al-malak. Dan terkadang malaikat itu menampakkan padaku. Ya, berwujud rajulan seorang pria. Fayukallimuni. Dia pun mengajakku bicara. fai Fa maka saat itulah aku memahami ma yaqul apa yang dia ucapkan. Ayol ikhwa rahimah ni wa Pertanyaan ini mengandung pertanyaan tentang bagaimana cara wahyu itu sendiri turun dan bagaimana pembawa wahyu itu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam Ketika dijawab baga bagaimana beliau ditanya, bagaimana wahyu itu datang kepada anda ya Nabi? Maka Nabi menjawab dua hal ini. Berarti apa? Hanya dua kemungkinan ini caranya. Sehingga uh, badul wahyu, permulaan wahyu itu pun tidak keluar dari salah satu dari dua cara ini. Kerana hal ini dari yang mana, yang kedua, permulaan wahyu turun bagaimana dengan cara yang kedua, dengan cara yang kedua, sekaligus bahwa keterangan Nabi Alaihi Salatu Wassalam ini menunjukkan bahwa demikianlah juga uh, wahyu itu turun kepada para ambia, ya, turun kepada para ambia tidak keluar dari cara ini dan demikianlah. Wahyu itu, cara wahyu turun kepada para nabi yang lainnya sebelum beliau. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, Isyarah ila annal wahya al anbiya la tubayyin la tabayuna fihi. Baga isyarat bahawa, wahyu yang turun kepada para nabi tidak ada perbedaan. Ya, wahyu yang turun kepada para nabi, ya, kepada nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya, tidak ada perbedaan padanya. <tuh> Kemudian. Tentang cara pertama. Mithlu sol solatil jaras. Asal ya. As solat. Itu. Secara mana asalnya. Adalah. Suara. Besi yang saling. Bertemu bergesekan. Namun kemudian digunakan untuk setiap suara yang punya gemerincing, ya, yang punya gemerincing. Diumpamakan di sini dengan gemerincing lonceng menunjukkan apa suara tersebut sangat peki, ini sangat kuat sehingga terkadang di awal nggak di, nggak di ini apa, begitu nggak uh, bisa dimengerti. Nah, di awal mulanya. Mungkin ada yang bertanya, karena memang lonceng ini ada beberapa keterangan dalam syariat yang menunjukkan dia tercelah. Ya, dia tercelah. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji diserupakan dengan sesuatu yang tercelah? Ya, yaitu dalam hal ini adalah gemerincing lonceng. Ya. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa seorang yang padanya ada lonceng itu tidak akan ditemani oleh malaikat. Malaikat akan menjauh darinya. Nah, bagaimana ini sekarang kok sesuatu yang terpuji, yaitu dalam hal ini wahyu, diserupakan dengan malaikat. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar menjawab, Anahu la yalzam fit tashbih tasawi al-musyabbah bil-musyabbah bihi fi sifati kulliha. Bahawa tidak berarti atau tidak harus dalam suatu penyerupaan itu kesamaan sesuatu yang dis, sesuatu yang diserupakan ya, dengan yang lainnya itu berarti sama dalam semua sifatnya tidak tidak harus demikian. Balwalafi akhshiyasfin lahu. Bahkan tidak pula dalam sifat yang khusus yang dimiliki tidak harus ada keserupaan. Bal yakfi ishtiraku huma fi sifatin ma. Jangan cukup. Ya. Boleh diserupakan apabila ada kesamaan dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja. Kemudian kata beliau, kesim, yang hak wal hasil anna saud lahu jihatan. Suara itu ada dua sisi. Kuwa, wajihatu kuah, wajihatu panin. Ya. Sisi kuatnya suara, yang kedua sisi gemerincingnya. Wamin hay sul kuah, wakaatash bibih. Nah dari sisi kekuatan suara itulah, wamin hay sudparb. Dan dari sisi gemerincing itu, disitulah diserupakan. Nah disitulah tempat diserupakannya. Sehingga tidak bermaksud uh, menyerupakan dari semua sisi. Bahawa sama dari semua sisinya tidak. Tapi dari satu sisi ini saja. Yaitu kekuatan suara. Ya. Kekuatan suara dan gemerincingnya. Kata lahat ta'bi yurid anna hu sautun mutadarik. Suara yang sedemikian gemerincing. Yasmahu, itu suara yang didengar oleh Nabi. Walayatabi, Yahuu awal mayasmahu. Ketika awal mendengarkan karena gemerincing, beliau tidak jelas apa yang beliau dengar itu. Hatta yafhamhu, iaitu beliau tidak jelas. Pertama, begitu pertama kali mendengarnya, beliau tidak jelas apa ini suara dan sangat peka, sangat kuat sehingga terasa berat pada beliau. Ya hatta يفهمه بعده hingga akhirnya beliau memahaminya Apa hikmahnya di balik itu kenapa seperti ini caranya wal hikmah fi taqaddumihi ay yaqra sam'a sam'ahu alwahyu Hikmahnya adalah kenapa didahulu dengan suara yang demikian gemerincing untuk memang mengetuk telinga فَلَا يَبْقَ فِيهِ مَقَانٌ لِغَيْرِهِ Supaya apa? Tidak tersisa tempat pada pendengaran dan pada kolbu kecuali untuk wahyu. Nah. Ya. Supaya apa? Tidak tersisa. Kemudian, ya ini supaya apa tidak tersisa, Nah, falayab kafi himaganun di kayrihi. Tidak tersisa tempat pada pendengaran dan kalbu Nabi Alaihissalam kecuali untuk apa? Untuk siap menerima wahyu itu. Nah, sehingga beliau benar-benar konsen di situ. Nabi mengatakan cara pertama ini wahwa ashad duhu alaiya. Ini cara yang paling berat menunjukkan bahawa memang wahyu itu semuanya berat. Inna ya, sanul ti Kaulan saqilah. Sebenarnya aku akan sampaikan kepada muwahai Nabi. Kaulan saqilah. Ucapan yang berat. Wahyu itu berat. Namun apa? Cara ini adalah cara yang paling berat. Ya, Karena memang apa? Beliau harus memahami suara. Yang suara itu awal mulanya terdengar seperti sol-salatil jaros. Ya, sehingga untuk memahaminya lebih berat. Lebih sulit. Berbeda dengan cara kedua. Kalau cara kedua, beliau langsung memahami apa? Seperti ucapan seorang manusia. Nah, disinilah kata al-Hafidh ibn Hajar, wal-Hikmah fihi, anna al-adata jarad bil-munasabah bainal-qail was-sami' Secara adat, biasaan itu, kita akan mudah berbincang, ya akan mudah mengerti dan memahami suatu pembicaraan apabila ada kesamaan antara kail dengan same. Ya, antara kail, pembicara, dan yang mendengar. Sama-sama. Sama-sama manusia, sama-sama ini, itu sama. Begitu. Anak ini, di sini mudah. huna. Nah, di sini, kata beliau, pada cara turunnya wahyu ini, imma bittisafis same, biwasfil kail, adalah, bisa dengan sang same, Bersifat seperti kail. Yakni same yang mengikuti al-kail. Karena al-kail malaikat. Al-same. Manusia. Nah, di sini manusianya yang menyesuaikan malaikat. Ada ya. Adana'ul awal. Sehingga ini sangat sangat sulit bagi Nabi. Sangat berat bagi Nabi alaihi SAW. Ada pun jenis yang kedua. Ittisaful kail biwaswis sami. Wahwal basyariya. Sang kail yang berbicara itulah yang akan bersifat seperti yang mendengar. Yaitu. Manusia Sehingga sang pembicara, yaitu dalam halimalaikat, berwujud sebagai seorang pria menjadi manusia. Ini Nau Uthani. Nah, ini apa? Jenis yang pertama tentu lebih berat tanpa diragukan lagi. Wa inna makana syadidan alaihi liyastajmi' liya qalbuhu. Fayakunu awalima sami, dan memang caranya cara wahyu itu turun dibuat berat. Kenapa? Karena agar Nabi terkumpul konsentrasi kalbunya untuk menerima wahyu. Fayakunu awalima ya. sami, sehingga beliau akan lebih siap mendengar dan lebih paham terhadap apa yang beliau dengar yang beliau dengar wa fa'id wa fa'idatu hadhihi zulfa wad demikian pula hikmah kenapa sangat berat wahyu itu karena pada satu kesulitan suatu kesulitan itu adalah terdapat ziyadatu az-zulfa wad darajat terdapat ha di balik kesulitan itu adanya semakin dekatnya Rasul dan semakin tingginya derajat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Maka beliau mengatakan setelah Nabi mendengar sal-salat il-jaras wahu asyadduhu alaiya kata beliau. Ini cara yang paling berat. yufsam anni wa qat wa'aytu anhu, anhu maqala yufsam ya, atau yufsim boleh dibaca boleh ada beberapa bacaan di sini yafsim dengan fathah pada huruf ya'inya ya yafsim dan kasrah pada huruf sad. boleh yufsam ya boleh yufsam nah. maknanya adalah alfusam bimaknal kata putus ya putus karena itu dalam ayat lam visal malaha tidak ada keterputusan padanya di sini apa? beliau katakan, fa'yuvsam anni maka ketika putus dariku, yani selesai wahyu disampaikan sehingga suara itu pun terhenti, ya. Wa'ai itu anhu makalah. Aku pun paham dengan apa yang disebut apa yang disampaikan tadi. Nah di sini ehwa pada cara pertama beliau katakan wa'ai Pada cara kedua beliau katakan fa'ai. Ya. Sehingga pada cara pertama dengan fa'il maudi. Cara kedua dengan fi'il mudarek. Disebutkan di sini. Li'annal wa'iyah hasalah fil awal qabla al-fasm. Karena wa'i. Bila memahami itu. Sudah terjadi. Beliau dapatkan. Sebelum terpisah. Sebelum selesainya wahyu. Iaitu pada cara pertama. Adapun cara kedua. Ketika. Malaikat. Berwujud manusia. Dan berbicara kepada beliau. Ya. Maka setelah dengan saat pembicaraan itulah beliau paham. Ya, beliau paham. Ayuhlah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah dua cara wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi menjelaskan dua cara wahyu tersebut, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Wa laqad ra'aituhu", aku telah Sungguh aku melihat Nabi Yang zilu alaihi al-wahyu Tadkala turun wahyu kepada beliau Fil yaumishadidil bardi Di hari yang sangat dingin ya. Padahal hari yang sangat dingin Musim yang sangat dingin Fayassimu anhu ya. Fayassimu anhu ya. Fayassimu anhu ya. adi boleh dibaca yufsam atau yasim ya maka setelah beliau selesai selesai menerima wahyu itu wa inna jabinahu ya dan sungguh ya dahi beliau la tafs la tafsadu 'araqan la disebutkan di sini dengan huruf fa ya deng, dan di situ ada tasydidnya la tafsadu ya terambil dari kata al-fasdu yaitu memotong ya, urat atau pembuluh darah li'isa latiddam ya, li'isa latiddam untuk dikeluarkan darahnya, sehingga darah mengucur deras, ini fasem atau afwan alfasdu. itulah fasdu nah, li'ata fasaddu ini dari kata alfasdu fasdu itu ya, menunjukkan apa memang benar-benar li'ata fasadu, li'ata fasaddu arakan benar-benar bercucuran keringat itu padahal apa itu di musim yang sangat dingin. Ya, di musim yang sangat dingin. Maka penggambaran dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan apa? Betapa memang wahyu itu turun dengan sangat berat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Ayuhal ikhwa rahimani wa Maka dalam hadis ini kita mengambil beberapa faedah. Di yang pertama bahwa Rasul alaihi salatu wasalam merasakan berat. Ya dalam menerima wahyu nah, memang demikianlah wahyu itu adalah sesuatu yang berat Allah Ta'ala mengatakan inna sanulki alaika qawlan thakila ya. gambaran beratnya adalah seperti yang digambarkan oleh Aisyah tadi dan dalam riwayat lain disebutkan ya, bahawa ketika Nabi pernah uh, Nabi menerima wahyu dalam posisi kepala beliau berada di Paha salah seorang sahabat ya, duhaili ibnul Yaman, fakad yarud maka hampir-hampir kepala beliau itu memecahkan atau meremukkan paha duhaili ibnul Yaman. Ya. Ini menunjukkan apa? Betapa beratnya wahyu tersebut. Nah, dan ini diantara yang Allah perintahkan kepada nabiNya untuk bersabar. ya Inna nahnu nazzalna alayka al qurana tanzila fasbir li hukmi rabbika Ya, Kami kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah dalam untuk menerima hukum dari rabb Sabar di sini sabar menerima menanggung resiko yang mengemban amanah wahyu juga sabar dalam menerima proses menerima turunnya wahyu itu. Nah, ini beberapa faedah. Kemudian faedah yang lainnya adalah taib karena waktu yang sudah habis. Insyaallah Taala kita sempurnakan kajian atau faedah terkait hadis kedua ini pada pertemuan yang akan datang. Baik Taala. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.